Borcsa és Petyó viszont nagyon élvezte, egy-kettőre megtanulták a szöveget, és énekelték velünk, hogy ha lesben áll egy cápa, á, á, áldozatra várva, szinte felfal a szemével, ajajaj. Ajaj. Petinek különösen az ajajaj ajaj állt jól, olyankor felpattant az ágyunkra, és az egyik impulsz dezodoros dobozomba üvöltött.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 Borcsa 13 múlt, Petyó nem egészen hat. Leparkoltuk a zsigát a gírbegurba utca végén a foghias kerítés előtt, és amíg Miki kipakolta a csomagtartót, betereltem a gyerekeket a kertbe. Vittünk tűzifát, szalámít és édességet a négy kicsinek. Betty hugai kint játszottak az udvaron a friss sárban. állig mocskos volt mindegyik.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 Ezen mindannyian nevettünk. Az ablakon át öt sártól gyereket láttunk, amint önfeletten ugrabugrálnak pocsolyáról pocsolyára. Borcsak kisebbeket kergeti, azok meg sikoltozva menekülnek előle. Amikor meglát az ablakban, a lányom odainteget, aztán elindul befelé. Már messziről kiabál. Anyu! Azt mondják a lányok, hogy vursli van a falu végében! Elmehetünk megnézni, ugye elengedsz? Körhinta is van!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 Kivittük a székeket a ház elé, és amíg néhányan Bettinek segítettek a konyhában, sztorizásba kezdtünk. Egy fiú szájharmonikát kapott elő, és egy vad balkáni dalba fogott. A többiek buksának nevezték. Egy merő csont volt a 17 éves gyerek. Meggyőződése volt, hogy hivatásos zenész lesz. Popénekes. Buxa játszott, mi pedig nagyokat röhögtünk az egymásra licitálós, csajózós történeteken.